Переконливо доводило інтелектуальну духовну вищість певної нації. Звичайно, сам професор Холодний належить до південної гілки нордичної раси. Про що свідчать його зовнішні дані, які рівною мірою його родовід – де не дарма згадується порцелянова Німкеня, дочка гамбурзького купця, яку буйні вітри занесли до двору блискучого гетьмана фельдмаршала Киріли Розумовського, де вона дружилася з сотником холодним. Ось у чому полягає експеримент. Німецьке Східне Міністерство, його політичний відділ надасть професорові Холодному потрібну кількість черепів для досліджень. Тут будуть гарбузоподібні славянські черепи комісарів, азіатські монгольські голови політруків, звороднілі черепи європейських комуністок. Все. Струнко. Обрив лейтенант Кабачик цокає каблуками. Нахиляє біля в голову з ідеальним проділом. Відповідь завтра о 14 годині за середньоєвропейським часом. М'який потиск руки чоловіка в чорному мундирі не би тобі тицьнули в руки схолову сардельку. От так було, добрі люди, колись в Єрополі. Там, де тепер у Нівермах перемога, де кав'ярня мрія, де бочка стоїть, біля якої хлопці дудлять пиво та базікають про футбол, хокей, мотоцикли і дівчат, був великий Майдан. І от уявіть, що ви виходите на цей Майдан, що тільки починається бабине літо, сонце, багрощ, спека, богунка прозоре обміліла, а на Майдані свіже рештування, начебто шибеницю зводять. Але це ще не шибениця. Шибениці з'являться згодом. Це велика рама для портрета Гітлера. А портрет лежить на бруківці, власне не портрет, а кольорові надруковані у Дрездені масовим тиражем фрагменти портрета, які ще треба звести докупи за спеціальними позначками, аби підкорені тубільці не переплутали праве та ліве вухо фюрера. Його руденькі вусики лежать окремо, схожі на розчавленого величезного таргана, що повзе повз чоботи вартового, який ліниво грає на мунд гармоніці, скинувши пропітнілий френч. Микола Сидорович іде по волі Майданом, дивиться, як кілька наших військовополонених збивають сокирами величезну шестиметрову раму та трибуну, поперед якою завтра відбудеться парад. Професор Ледвини наступає на напис, який має оздоблювати портрет понизу. Гітлер – визволитель України. І цієї миті... З якоїсь підворотні раптом вихоплюється хлопчик. Виблікий футболці, синя, комірець білий, розріз на грудях зашнурований, підбігає шибеник до розкладених на майдані паперів, хапає один з фрагментів, саме той, на якому зображене грізне око фюрера, і стрімголов біжить назад. Вартовий чує якесь шарудіння за спиною, він здивовано оглядається, але хлопчик уже ховається у дверях будинку. Німець розгублено тупціє на місці, потім дає чергу з автомата, і з стіни сиплеться рожевий цегляний пил. Німець безпорадно метушиться і вибльовує з себе найстрашніші лайки Саксонії, та даремно. Хлопчик разом з ним, всевидюще око фюрера, зникають. Задумливо професор Холодний приходить на кафедру. «Скляна пустка». Ядучий запах формаліну, бруд і тиша в лабораторіях. Микола Сидорович дістає аркуш ватманського паперу і довго і зосереджено малює дулю. А спочатку він малює маленьку, хлипку дульку, недокрівну, і пише під нею «фікум германікум», що в перекладі з латині означає «дуля», Німецька. Потім старанно вимальовує велику, важку, опасисту дулю, яка ніби ковтнула трохи самогону, захмеліла і тепер подібна до великої довбні, незламної, і шаленної, і пише під нею своїм професорським почерком «Фікум Словенікум», тобто «Дуля Слов'янська». Свій витвір прикрашає Микола Сидорович загальним написом. Деякі антропологічні порівняльні дані генези Нордичної і Слов'янської дуль. Робить великий пакет, ховає туди свій малюнок і пише на пакеті адресу та прізвище чоловічка в чорній уніформі. Віддає пакет прибиральниці, пояснює, кому його вручити, витягає з шафи дві великі пляшки чистого спирту, і йде на околицю Ярополя, до затишної кімнати, до своєї солодкої дівчини, яку любить останнім коханням у житті. А вранці, коли його дівчина ще спить, пригорнувшись до нього, хтось стукає в двері. Дівчина схоплюється, підбігає до дверей гола і прекрасна, якою може бути дівчина лише на сході сонця, і питає, хто там? И автомат на черга